Антона Едуардівна, зателефонуйте нам, будь ласка. Ні, нічого не трапилось, телефон несправний, треба перевірити, чи нормально працює. Знаєте, боюся залишити Валюшу без зв'язку. Після дзвінка передав слухавку Валентині. Гаразд, мала, ти тут побалакай про своє, про жіноче, поки закінчиш, я вже повернусь. Здавалось, не тільки телефонні дротики опинились на своїх місцях. Вправні Вікторові руки полагодили не тільки техніку. Налагодилось щось у світі, у природі, в повітрі і в воді. Навіть сіро-синій парад хмар припинився, і сонечко запанувало на небі, витанцьовуючи жовто-золотими променями на віконному склі. Все у світі потроху налагоджувалось. У світі. Та не в ній самій, не у Валентині. «Валюшо, що там у тебе відбулось?» – стурбовано прокричала у слухавку завжди спокійна і стримана Анета. «Нічого, Анеточко, все спокійно!» – намагалась приховати правду Валентина, але відкат вже починався. Нерви, напружені до краю, відмовились слугувати залізними дротами. Вони вголос заявили про те, що належать жінці, до того ж жінці вагітній. Десь усередині почали розкручуватись колючки, на які туго напнутими струнами лягали оті знайомі з нормальної фізіології та анатомії сіруваттіні точки, які так багато вирішують. Струни ослабли. Голос затремтів. Антуанетта це відчула. Я зараз приїду, Валюшо. Зачекай кілька хвилин. Потерпи, я швидко. Випий чогось заспокійливого. Маєш персен? Валентина пробувала відмовитись, мовляв, усе добре, не варто турбуватись. Але відчувала, як ослабли коліна, як відмовляються служити руки, як тихенько паморочиться голова і починає обертатись довкола світ. «Віку, знайди в аптерці персен», – попросила Кволо. Анета сказала випити. Віктор Гарячкого перекидав акуратно складені упаковки ліків, домашній аптечці, відшукуючи, потрібні. Правильно, правильно, Валюшо, випий таблеточку, заспокойсь. Антуанетта лікар, її потрібно слухатись. Отакою валя йому подобалась більше. Слабкою, кволою, знесиленою. Так вона більше скидалась на жінку його мрії. Таку він ладен був носити на руках. Анета приїхала швидко. Що тут у вас діється? Кинула будь-як дороге пальто і одразу, немов на виклику до важкохворого, вхопила Валю за руку, відшукуючи пульс. З докором глянула на Віктора. Знову посварились? Віктор незадоволено зиркнув на Антуанетту, яка частенько відпускала шпильки на його адресу, та зважив за краще цього разу не відповідати і почав прощатись. «Ви тут побалакайте, дівчата, Валя все розповість». Тільки не дуже хвилюйся, мала гаразд, я на роботу. Потім приїду, чекай. Розмова з Антуанеттою дорівнювала для Валентини візитові до психоаналітика. Це було саме те, чого найбільше бракувало. Виповісти, висловити пережитий страх, гнів, засліплюючи, темне, аж чорне, глухе. Вибухово-потужне роздратування, готове вилитись у найбрутальніше насильство, аж до позбавлення життя включно. Антуанетта уважно слухала. З болем виловлювала в голосі, в інтонаціях, у самому способі висловлення думки такі невластиві, колишні, рожево-пухнасті й валющі ноти озлобленості жорстокості, готовності до грубощів і насильства у найрішучішій його формі. Обережно заперечила. Валюшу не можна так. Отямся. Ти не розумієш, що означають ці слова стріляти, убивати. У твоєму стані Антуанетта ніжно провела долоною по кругленькій, невеличкій поки що кульці в животі Валентини. У твоєму стані навіть вимовляти такі слова гріх. Ти не розумієш, ането, із запалом вигукнула Валентина. Їх потрібно знищувати, знищувати фізично, щоб ці покидьки не отруювали життя іншим людям, іншим слабшим за них. Ти взагалі уявляєш собі, скільки десятків, ні, сотень, тисяч жінок Живуть у постійному страху. Скільки нещасних дітей щодня тремтять, очікуючи, поки п'яний у смерть батько присуне додому і почне їх мучити. Стається, уявляю,